Gureta hor oh, binek patuaren era... Atzartean estutututa isea, eta lepoa ito egintzait, eta bihotza ez eta burua erorita duakit, ezin eutxi. Aizeak lotu dizkitatzak, eta lepoa eta bihotza eta ez eta burua, eta ezin eutxi, eta ezin etxi. Mina, mina, mina. mina. Bertsoz kantatzen ez direnean, du agurrak, Eri otzata bizitza beda, Ezote dira lapurrak, Betiletan gurut ziltzatu, harren galdera ikurrak. Zure bitartez lastan ditut, maitasunaren gailurrak. Negua eltzen zaidan ean jon, hartuko beldurrak subezelako eguzkiekin urtuko dira elurrak subezelako eguzkiekin urtuko dira elurrak dish ki de batbase oro tan bena poesiaren egoe sendimen dusko berchove zutena plaseta kantari bakardadez oशिया Itzelioa iruten, bere barnean irauten, oin nasez ikasia, ikasia. Horroitzapen dengerora Iesetan joan intzana Lunago Zerlarretan Gure hartzaina Mendie galetan gora Horroitzapen dengerora Iesetan joan intzana Libratu bi, libratu buen kanta Aikaitza diskideu bat ikaragarria da, bati eta beste harien zun, e, Euskal Herrian, zer, eta ziurren ikanpora ere, barriat zituen lagun eta ezagun ezberdin ahien zun, eta Eta denok e, gauza bera azpimarratzen dugu, e, zen mutia zen segizatasuna ze zuen nola hurbiltzen zen ze bestei e, emana e, egoten zekiena, eh zintzotasunez besten pozera eh hurbiltzen bazekiena eta eta horren isla zena bere bere gripar ez, bere bere sorion transmisio hori. Bai, ikararria. Eh nik inguruko askori esan diot, e, nik ezagut dudan pertsonarik ederrena, ederrenetakoa bai ederrena espazen, e, magikoa e, gizatasun, ikaragarrikoa zintzoa sentibera e, iristen, iristen zekiena eta iritsi oso barura. Kilometro distantziak tarteko beti sentitu dugu oso gertuan, beti zan dugu etxen oso, oso presente? Bai, harri hori da ez da, e, aurrez aurre hainbestetan e, ezkara egonak e, bera erratzun e, bizi zelako eta ba gu behasainen edo iruñean ezta eta bera ba ja, iruñarrian burlatan adibidez e, lanean aritua zen gu arituak izangaren e, ikastetxe berean baina ez dugu sekula elkarrekin e, koinziditu e, lanean behintzatezta, baina aldi berean, ba, bestelako bitartekoen bidez oso oso harreman hurbila, xamurra eta goxoa izan dugu baizuk eta bainik ez, eta esan bezala elkar asko, asko maite, maite genuen eta gutxik bezala sentiarazi zidan e, benetan maite ninduela. Martxoaren amala guan eman nionik besarka da e, estu bat, Antxeiruñeko Ateneoan eta oroitzapen ederrorekin geldituko nahez. Ni e, denboratan elkarrekin egon gabeak, e, luz eta zabal, elkarrekin solasean aritzeko e, opari egin genioen e, elkarri. Ni saria jasotzera joan nintzen, berak epaimailanak egintzituen sariketako saria jasotzera joan nintzen, eta sari banaketarako oso bertxo politia e, prestatu zuen niri kantatzeko. E, ni alakori bizigabean nintzen, hartan sentitu nuen e, bati norbait omentzen dutenean, edo norbaiti oparria egiten ditutenean, eta urreskoa dantzatzen diotenean propio pertsonari zer sentizatzen, berak propio begietara begira e, bertxoak kantatu zidan. Hori oso balioan jarri nuen, baina niretzako ederra izan zen, Egon zela, denbola tarte batez, bezperan, gauean, edo erratzutik irunera bidean, negan pentsatzen bertso hori egin eta bertso hori niri e, oparitzeko. Bertsoa begitara begira kantatu eta bukeran sekolako besarka emanion, eta gero aritu ginen, e, zekaitze zizketan, bertsolaritza laritza zizketan, irakaskontza zizketan, literatura zizketan, eta unearekin gogoratzen naiz. E, atzo egiten nuen eta gorrere etorrikaarrenagripartxe horire sortzen zitzeean espaini artean Abuztuaen hogeita maiikan hementsi izan genuen duela pare bat aste telefono bidez sartu zen itaka saioan. E, bururatu zitzaidan saio bat egin behar genuela ba, pertsonaez berdinekin euro ba, irakurketa bat e, eskatuz, e, irakurketa bat mail gaineratuz, eta ba bueno bururatzen da oso oso gertuko jendeak baina berale laburatu zegun ba Barberenari ere proposatuko diogu jakinda eh alba zuen prestu azalduko zela eta prestu azaldu bakarrik ez 10 minutukotako tartean sekulako paria eingo zigula eberra izan delako beti bera e, euskara zintzo eta beratzean entzutea baina mamiori hori ondo betetzen eh, dakielako. Betesezak ena eh, xaletik amar minutuko tarte hori, baina sentsazioa txazioa izan dugu, beti sentipena utzi izan dugu, eh, benetan hausnartu eh, duela esan nahi duen hori, eta ustu egina iduela, hau da eman egina izan digula. Bai, eh, bakarra, bakarra zentzu hortan. Eh, zuri saribanak eta egunean egintzizun oparia, jonek bakarrik egin ziezazuken, e, ikaragarria da ez, e, mugak gainditzen dituen e, oparia egintzizun ez. E, nik ere gogoan ditut oso bihotzean ba, iltzatuta dara matzadan hainbat e, momentu eta oroitzapen ez, e, duela e, iruzpala hilabete halaxe bidalizidan mezu bat esanez e, eta behirurako E, programazio berria abian jartzeko gidoilariak behar zituztela, eta berari deitu eta nerekin berehala, gogoratu zela, eta halaxe proposatu zidan, e, lan bikaina egingo genuela elkarrekin, eta eta animatzeko, ez. E, ba Oso-oso barrura iritsi zitzaidan den, ba, zuk esan bezala nerekin gogorat, gogoratze utza, ez. E, bestetik esan, ba, azken 10 egunotan irutan e, egon garela, ez? E, elkarrekin harremanetan e, eh leenaldikoz ba irratirako gonbita egin genionen da eta gero irratian egin zigun opari zoragarriarekin gerora baserrisaria irabazi nuela jakin zuenean, ba berehala eh bidali zidan mezua ikaragarri postu zela esanez eta bertxoak izugarri gustatu zitzaizkiola eta badakitzu izugarri gustatu zitzaizkiola eh hitzez ondo aztertu zuelako eta maixulana zela halaxe eh helarazi zidan eta parentesi arteko Irribarretxe bat ere oparitu zidan eh bertxetako batean e, Elizondo, ezta? E, aipatzen aipatzen nuelako eta bueno, gero nik ere erantzunion eskerrak emanez eta Elizondo aipatu nuela, ba, erratzu, motz gerazen zitzei dalako, ezta. Da. Eta azken, azkena, ba, hil bezperan, ezta. Hil bezperan, eta horrek e, ikaragarri postu ninduen. Berak, e, bazekien zuke, esakelako telefonorik horik ez duzula, eta e, nire bitartez, e, zuri, zorionak elarazteko e, bidalizidan mezua ez e, asko postu zela, igartza beka e, irabazi... Zenuelako, proiektu ausarta eta ederra dela eta irrikaz irakurriko zuela e, zure liburua. Hori izan zen e, hil bezperan bidali zidan mesua zuri elarazteko. Sariketaren berri jakin genuenan, ikartza irabazi irabazinula jakin genuenan etxean, E, bereala esan zenidan, irati jendea asko asko postuko da eta jendea asko postuko da, tartean jom barra berena. Ola isan zenidan eta bere izena abizenak aipatu zen ezkidan propio. Bai, e, oso, bihotzean oso oso gertu izan dudan eta daukadan e, laguna e, delako ez, eta bai, e, sariaren berri izan genuenean, biozkada hori izan duen banekien, eta badakit jende asko postuko zela eta dela, Baino jendeari izen bat e, jarri behar eta lehenengo etorri zitzaidan izena Jonena izan zen, eta lasi esan izun. E, jende asko postuko da, eta hoien artean bereziki Jon Barberena. Entzongo dugu bere hautsa akasori e, da egin egune omenaldirik ederrena ezta da. Zortez irratiak hori du e, hautsa bizirik mantentzeko e, magia hori baduela, Eta hori da, e, geure burua e, lasaitzeko eta goxatzeko, eta e, ingurua lasaitu eta goxatzeko, ba, egin dezakegun gauzetako bat, eta zorionez, behin baino gehiagotan, modu batera eta bestera, e, jone mentxe izan dugu, segure erratiko uinetan katramilatua, eta hori betirako giltuko da. Bai, e, lehenago ere esan dugu ez, e, minna, nork bere modura eh, kudeatzen duela, ez? Eta nik eh, albistea jakin bezain pronto, ba, nire mina kudeatzeko ba, jonen beharra, eh, sentitu dutez, jon beraren beharra eta bere itzena. Eta lehen nengo gauza egin nuena ba, bere liburua ba, eskuartean hartu eta ba, bere olertke izoragarriak eh, irakurtzea izan da, ez? Eta aldi berean irakurri ez dezik ba, bere haotxeare behar dutez, bere hautsa eta bere, bere izkera ederra. Irakurriko diguzu olerki batekaitz e, tartea probestuko dut bikoteari, etxeko bitxikiei, e, aitari, anaiari eta inguruko zirkulu guztiari besarka da estu-estu bat bidaltzeko e, bion izenean e, eta aurreratzeko, ez, hemendik bi astera ehingo degula saio bat propio John Barberena titulupean. Bai, saiatutako gara ingurukoen e, ahots batzuk biltzen eta bere izoztu zitzaigun negu ura liburutik olerki batzuk aukeratuta saio eder eder, eder bat ontzen. Gaur olerki bat Jonen abuztuen 31ko hitzak eta musu besarkada potolo eta estu bat. Iliotz Zu alt Magal zarazu, magalt zarazu, itzhal zarazu Zu hats zarazu, iats zarazu, arrats zarazu Zu non zarazu, lurrun zarazu, urrun zarazu Zu zarazu, ez zarazu, beldor zarazu Zu zarazu, lottz zarazu Biots zarazo Bagoaz baztan alde da Ean ze irakurtzen duten. Jon arra bihurtuninitzarean Jon barberrena Ongi, ezker bide. Kontua korralizaten da, ea baztanen zeirakurtzen den ea goierren zeirakurtzen den, ez ez da? Bueno, segurazki goza batzuk berdinak izanen dira, baina bueno, e, diferentzia baten bat igual egonen nare presente. Maia denakizduk e, lagunaren apalategiari asko begiratzen omen diota handik hartzen omen ditu ba, irakurriko dituen liburuak, nola aukeratzen ditu jonek e, irakurriko dituen liburuak? Ba, bueno, haun hitzetan, oi oh ez, yes, ba, iruñara zenbaitetan gaten naiz, eta, bueno, behin e, iruñan ahola, ba, han e, liburuen da baten batean sartu, eta zenbait liburu erosten ditut, eta gero bazan aldean, zo gerrandu zen bezala, ba, pixkanaka, pixkanaka leitu, eta behin akitzea erra dela, doia akitu ditu danean, ba, bertze batzuk erosi, eta, eta leitzen, e, leitzen hasi. Zenbat, denbora pasatzen da, e, liburu erosi, eta irakurtzen jarri bitartean, e, hau da, azkeneko zelkarrekin egon ginean, alaipatu zendian atzo bertan erosenituen iruliburu, eta irurak hasi ditut. bar gauean, eta bakarren batek harrapatu e, naho, eta tira eta tira. Zenba denbora, eusten dio entazio horri? Ba, lehen gutiago, baina horrei gau bi, bi horretxean ere daudenez, ez, ba, batzutan e, nahi eta nahi ez ere, ba, oi ez, denbora gehiago hartzen dut, e, ba, hori ez, ba, azterako, Baia, bueno, denbora faltagatik, bertzenaz, eh, e, kosta egiten zaiz. E, erosten baldin badu zerbaitengatik da, ba, ba, bueno, ba zerbait aitut dudalako, eh, e, lantzen duen gaia ba, nola bait ere, erakargarria irurutzeai dudalako eta kosta ditu zaiz ustea ta hurtzea, eh, e, xoko batean e, baztertuta ustea kosta egiten zaiz bai. Udagaraia, eh, azken oporraldi hau Eh, bereziki izan da eh, eman korragoa edo irakurketari emanagoa, edo ez zertan? Ez nabar nabarmenki. eh. Ez, ez, ez eh, du bere izi jonek ekaina ustaia, maiatza, pirila edo aguztua. Ez, <laughs> ez <es>, rezizki, <laughs> baina bai, leitzeko aukera izan duela, eta, eta bueno, konten e, horrekin, ez. Ba, Bintzat denbora hartu du negetako, denbora hartu du leitzeko, eta konten, bai. Irakurtzeko txoko gustoko hori? Ba, e, etxian bera, e, ez dudan, prezizki, baina bain negoaldera do, lurreko zua, piztu eta inorreza olaiko, ez, yes? liburu potolo bat hartu eta e, leitzeko tartea izatea, ba, ez dakito ikla zerra izaten da. Mm, bota liburua, Jon? E, liburua te eskatu dizuegu, e, ze liburu den, e, nola iritsi dene zure eskuetara, bueno, oiko moduan iritsi bada iruñeko dendan erositakoa izango da, <laughs> e, eta et, et zerg, e, arrapatu zaizioen arrapatu bat zaizio da, zergatik e, bai. gaurko holkua hori. Mm -hmm. Ba, beira, e, gaur rekartzen duan liburua berez ez da berri-berria, baina, baina, bueno, nik e, eskutando duan liburua edizio e, berritua da, azken edizio da, bai? Eta Xalvadorren e, odolaren mintzoa da. Eh bueno, berez e, nik erosia da, baina kontua da ba, emendik bueno, e, bastandik urepe larrazurrun ez dago, eta maiz jo ere izaten dut e, bizikleta zarata joateko, bai urepele gaino joateko, eta nire bidaia hor e, txakitzen da, ez e, xalbadorren e, oroi garrian. Orduan, oitur izaten dut, xalbadorren e, oroi garria ba, ikutu, e, gero, e, bueno, ondoan, e, komun publiko batzuk izaten dira, eta hori bueno, igual botei ura sartu, eh egin edo dena delako egin eta eh ardia eta berriz ere ba, erratzu aldera, bai? Eta eta hoxe, Aspaldi Leitutako liburua zen, baina bueno, e, aipatu diez ba azken azken aldiko herriko errepika korronekin, ba hoize, ez berriz ere gogoz nengoen e, liburua leitzeko. Eta eta dut, ikaragarri gustatu dut liburarekin. Ekait zer du liburuak? Berezia, badak idalakozuk ere bimaino gila eta heldu diozula libureari. Zer du, liburu honek, ba, berezia? Liburua, e, berezia, liburu honek hiru e, bueno, zati ditu. E, Lenbizko zati hau e, ba, hitz lauz edo prosazidatzia dago. E, bigarrenean berriz a, ba, bere berzuak ditugu ditu. A, batzuk e, idatziz egindakoak e, eta bertze batzuk bapatekoak ez. Bapatekoek ere e, eskertzen dira horra ba, geria gerian gelitzen delako Xalbador e, zuen lirikotasun hori. Eta gero, hirugarren partea e, hori berrikuntza bezala txertatu dute e, elkarrekoek eta hor e, zederron bat e, aurkitzen da. Eta hor, bago, no? e, berak e, kantatutako bertsoak ere e, aditzeko e, aukera du irakurleak. Baina, bueno, e, batik bat, lehenengo pasartea e, ikaragarri e, guztatu zitzaidan eta ikaragarri gustatu zait e, berriz ere lehitzeko aukera izan duan ontan, ez? Berak hitz eh, lauz eh, kontatzen du pixka bere bizitza eta bueno, inku, unki garria da eh, nola kontatzen duen ba, bere bizitzako ba, historia bera ez. Ba, oda, eh, nola kantatu zuen lehen bizko bertsoa, ba, bueno, azkenean ez eh, dakite eh, banka alde hortan edo moiskor batzuk han eh, omentzeuden eta bueno, ailei erantzun omentzien bertsoz eta aileka izki hartu zuten eta gero eh, lasterka eh, alde egin behar izan zuen Edo, edo ez dakit, ez, eh, ze aita hiltzenean zer sentitzen zuen eta nola adierazten duen, eh, eskolan ere, eh, eskola frantsesa zenetzen, bertan kantatzen Elizalde Berriz, eh, eskuara ziteko eta kantatzeko aukera izaten zuen eta bueno, batean zero egoten zen eta bertzean aldiz eh, zeinen harrotz, eta eskola eh, gara garaiz utzi zuen gazte zela ikutzi zuen. Baina bueno, berak aitortzen du ez dela ez dela damu, naiz eta eskolarako eh, balio zuen. ez? Eta, bueno, itz lauz kontatzen duen e, guzia, iduritzen zait, e, modu magiko batean kontatzen duela. Eta, bueno, e, bersoaren munduan bazabiltza, e, ba, bueno, hori sentitu egiten duzu, hori nola baite ere idealizatu ere egiten duzu, eta, eta, bueno, gozatu egiten duzu bai. Zer jartzen du, urepelgo plazako xalbadori eskainetako plaka horretan? Ba bere ez, ez, du deus jartzen bakarrik, oia, eh? sortutako urtea, eta, eta, bueno, iltzen urtea jartzen du, eta gero bere irudia dago, ez. Eh? Eta, bueno, ortsi, justu sartu eta bere alaizker aldean dago, eta, bueno, errandakoa, ba, ezakite, oai ere, ba, kilometro aldetik ere, eta maina pollit hartzen du hor, joan etorriak, eta oitura jartu dute ez, azken aldiuntan, ez, eh? ba, harata joan, e, antxe, hori ikutu, eta, bueno, bolterdia eta etxerat. <laughs> Txirrinduan zoazela, e, barne bertxokanturik, buruan bada ere, edo kanpo bertxokanturik izaten du jonek, Espainiartean? Batzutan bai, eh? zelaian e, ibilizkero edo bueno, edo malda, malda behiti hibilizkero, bai, gero malda goitia, afer aldatu iten da behixente, eta hor ja, ba, nekea area gotu da hunditu, eta horregi herran e, berxotarako, ba, aukera eta goga hunditzik ez dut izaten, ez, hor, e, arnazari... E, e, eutxi alde neburrian eta eta itzinera. <gülüyor> e, txikiek edo zarrenek, zarrenak bintzat e, galdetzen du? Aita, zer arizare irakurtzen edo galdetzen dizun egunean, zer antzungo diozu eskuetan odolaren mintzoa dezula? Ba, honiken ez du, ez du, galditen, bai, ba, berakine, badeixente lehitzen dudala, ez? Bueno, lehitu, erra nahi du, ba, ipunak eta kontatzen dizkiot, eta hortxe ez hiru urte eta gutxi ditu, zarrenak, Eta hortxe hasiedaia, ez, ba, bueno, pixka bat idazten, eta hasi labiko kizeo zer harraten, e, irakurtzerako garaianoski, eta, bueno, hortxe e, haritzen gara, ez. Baina bai, e, odolaren mintzoari buruz, e, zeo zer galdetzerakoan, ba, bueno, e, kontatu nahi konioke benpin, e, Salvador Norri izan zer, zer izan zen, e, zer nolako e, berzoak idatzi zituen, eta, bueno, hortarako ere aukera dugu, ez, aditzeko, ez, erra nahi dut, ba, e, aniedualdek edo Benito Lertsundik berak, E, bere bersoak e, musikatuak ditu eta bueno, aukera izanendu ez bakarrik leitzeko, baizik eta aditzeko, ehz eta beraiesordutako melodi horien gain e, gozatzeko, ez? Eta gero ez dute Salvadorren hitzabetze eh, berak liburuan erraten du, ba, bueno, familiari eskatzen dio, ez? Noizbait ere bain liburua akitu eta gero, ba, alde mintzat liburua eh sukaldeko xokoan usteko, e, bueno, e, familiaren berri izateko eta bertako tertuliak E, nola behit ere, e, e, liburuak berak aditzeko eta harimamaten dio liburuari. Eta, bueno, ez dakit hortarainia lagatuko nahi zen, baina, bai, gustatuko litzailakela, ba, liburu honek ere, e, xoko privilegiatu bat izatea guretxean, eta alabak eta semeak eskuragarri izatea liburua bai. Salvadorren odolaren mintzoa, edizio berritua, jomar berrenak ekarri duguna, jom. Mila, mila Bye. esker, besarka destu bat, goierritik baztan aldera, badaik zu beti berdin ez atitut. Beti bezala, plazerra, zurekin bat egitea. Ja. <laughs> berdin, esker mila ez zoi. Gozatu euna. Ja, no. Esker mila, gero hortio. Jon, beti bezala, plazerra ez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 Gordeko ditut poltsikoan Galtzak Lehertu arte Eta gero irri egin nendugu Zurekin eta nirekin Orduan ere Plazerraion Besarka da estu baten zule Astea ondo ondo pasa la torna a esterarte ahí yo Acabo de comprar el Mazda CX-3 el con elชุด de Mazda con los nuevos sistemas de seguridad y asistencia a la frenada en ciudad. El mismo y antes de 18